Az Ugambin lefelé. Az Ugambi és a Vagánvazamok faluja között félúton Tarzan egyszer csak összetalálkozott csapatával, amely az ő régi nyomait követve lassan menetelt előre. Mugambi alig akarta elhinni, hogy azok a nyomok, amelyeket Rokov és a dzsungel urának felesége hagyott maga után, ennyire közel vannak az ösvényhez, amelyen ők haladtak. Felfoghatatlannak tűnt, hogy két emberi lény ennyire a közelükbe kerülhet anélkül, hogy a bámulatosan élénk és ébervadállatok valamelyike észrevette volna őket. De Tarzan megmutatta a feketének, merre felé tartott a két szökevény, és látszott, hogy bizonyos helyeken a férfi és a nő elrejtőzött a tovavonuló csapat elől, és pontosan szemmel tartotta a veszedelmes állatok minden mozdulatát. Tarzan számára kezdettől fogva világos volt, hogy Jane és Rokov nem együtt ment végig az úton. A nyomok egyértelműen azt mutatták, hogy a asszony eleinte jóval a férfi előtt járt, de minél tovább haladt előre az ösvényen a majomember, annál nyilvánvalóbb lett, hogy utóbb a gazember gyors ütemben kezdte beírni áldozatát. Jane Clayton lábanyomát kezdetben vadállatok taposták szét, míg Rokov nyomáról látszott, hogy amikor végigment a csapáson, az állatok már ott hagyták lábok lenyomatát a földön. Később azonban már úgy látszott, hogy egyre kevesebb állat használja az ösvényt a Jane és Rokov elvonulása közötti időben. És amikor a majom ember a folyóhoz közeledett, már tudta, hogy végül Rokov legfejebb pár száz jardnyira lehet csak az asszonytól. Tarzan érezte, hogy most már egészen közel kell lennie hozzájuk, és a beteljesülés izgalmától fűtve, csapatát megelőzve, sebesen előre iramodott. A fák ágain lendült tova, és ugyanazon a helyen bukkant ki a folyópartra, ahol Rokov utolérte jane amikor az megpróbálta vízre bocsájtani az ormótlan kéreg csónakot. A majomember mindkét keresett személy lábnyomát felfedezte a sáros vízparton, de amikor megérkezett, sem csónakot, sem embereket nem látott, és első pillantásra semmi nem jelet, mely hol tükre utalt volna. Világos volt, hogy ezek ketten vízre toltak egy benszülött kenut, majd a folyósodrására bízták magukat, és ahogy a majomember tekintette villámgyorsan végig a a tükrén a folyás irányában, a távolban, a víz fölé mélyen belógó fák árnyékában egy az árral sodródó kérekcsónakot, annak végében pedig egy férfi alakot pillantott meg abban a pillanatban, amint éppen az előtűnt egy kanyarból, amely idáig eltakarta a szeme elől. Amikor a csapat tagjai megpillantották a folyót, azt látták, hogy fürgelábú vezérük sebesen, buckáról buckára ugrálva rohan lefelé az ingoványos parton, egy kis benyúló földnyel felé, amely pontosan ott magasodott ki a vízből, ahol a folyó afelé a part felé hajolva, amelyen ők álltak, elkanyarodott a szemük elől. Ahhoz, hogy követhessék, jókora kerülőt kellett tenniük. Tarzan végig rohant az ingoványos partsávot. Majd túljutott a kiugró hegyfokon is, és mint egy fél óra elteltével némi útrövidítő ágvágások révén elérkezett a szeszélyesen kígyózó folyó feléje hajló kanyarulatához, és akkor ott, a víztükrében egyszer csak megpillantotta a kérek csónakot, annak végében pedig Nikolai rokovott. Jean nem volt a férfival. Ellensége láttán a széles forradás a majomember homlokán skarlát vörös színben tüzelt széles ajkát pedig a himmajom hátborzongató vadállati üvöltése hagyta el. Rokov megborzongott a és rettenetes harci ordítás hallatán. Lekucorodott a csónak fenekére, és a rémülettől vacogó fogakkal figyelte, hogy az a férfi, akitől jobban félt, mint a földkerekség bármely más teremtésétől, sebesen oda rohan a víz széléhez. Bár a gazember biztonságban tudta magát ellenségétől, Mégis már a puszta látványtól valóságos hideglelést kapott, majd őrjöngő hisztériás rohamot, amikor azt látta, hogy a fehér óriás vakmerően beleveti magát a trópusi folyó veszedelmes vizébe. A majom ember szélsebes, erőteljes, kitartó csapásokkal úszott ki a sodrásba, és az árral ringatódzó kéregcsónak felé tartott. Rokov ekkor felkapta a csónak aljában heverő egyik evezőt, és miközben rémülettől kimeredt szemei továbbra is a halál fenyegetően közeledő hírnökére tapadtak, vadó csapkodni kezdett a lapáttal, hogy megpróbálja fokozni a lomhán úszó sebességét. Egyik férfi sem vette észre, hogy ugyanekkor a szemközti part felől a víz paljóslatúan fodrozódni kezd, és az apró örvény lopva közeledik a félig mesztelen testű úszó óriás felé. Tarzan végül utolérte a kenut, és egyik kezével felnyúlva megragadta a csónak peremét. Rokov a félelemtől dermetten ült a helyén, képtelen volt megmozdítani kezét vagy lábát. Tekintete bosszúálló istenként közeledő ellensége arcára szegeződött. Majd arra lett figyelmes, hogy az úszó férfi mögött a víz hirtelen kavarogni kezd. Észrevette a kis örvényt, és már azt is tudta, hogy mi okozza. Ugyanebben a pillanatban Tarzan azt érezte, hogy egy hatalmas álkapos ragadja meg a jobb lábát. Megpróbálta kiszabadítani és felhúzni magát a csónak szélére. Erőfeszítése sikerrel is járt volna, ha ez a szabadulás és a bosszú reményével kecsegtető váratlan esemény nem serkenti azonnali cselekvésre Rokov gonosz elméjét. Mint egy dühött kígyó úgy ugrott a fickó a csónak vége felé, és a nehéz evezővel gyors ütést mért Tarzan fejére. A majomember görcsösen kapaszkodó újai lecsúsztak a csónak pereméről. Rövid küzdelem zajlott le a folyó felszínén, majd kis örvény keletkezett a háborgó vizen, és végül már csak a gyorsodrásban hamar szerte pattanú buborékok sora jelezte pár pillanatig azt a helyet, ahol Tarzan, a dzsungelfia, az őserdők ura eltűnt minden emberi szemelől a fenyegetően hőpögő ugambi sötét végzetes vizének mélyén. Rokobva rémülettől teljesen elgyengülve, minden ízében reszketve hanyatlott vissza a kéreg csónak aljába. Egy ideig fel sem fogta, micsoda szerencséje volt. Csak a némán küzdködő fehér férfi alakját látta maga előtt, amint eltűnik a víz felszínéről, hogy a folyó iszapos, sáros fenekén lejje rettenetes halálát. Lassanként azonban mindennek a jelentése eljutott a tudatáig, és akkor egyszer csak a megkönnyebbülés és a diadal kegyetlen mosolya jelent meg az ajkán. Ám öröme rövid életű volt, mert éppen abban a pillanatban, amikor elégedetten elkönyvelte magában, hogy most már viszonylag biztonságban háborítatlanul folytathatja útját a tengerpart felé, pokoli hangzavart hallott a közeli part felől. Amint szemével a rettenetes hang eredetét kutatta, tekintete egy gyűlölködő szemmel rámeredő, ijesztő pofájú párducra esett. A párduc a parton állt, akut rémséges majmainak körében, az előtérben pedig egy óriás termetű fekete harcos, aki az öklét rázta felé és szörnyű kínhalállal fenyegette. A hosszú utazás alatt az ugambin lefelé a rémséges horda sem éjjel, sem nappal nem tágított mellőle. Hol vele egy vonalban haladt, hol órákra, sőt egyszer egy egész napra eltűnt mögötte a dzsungel útvesztőjében, ám csak azért, hogy fenyegetően, könyörtelenül és ijesztően újra meg újra megjelenjék. Ez a lidércest álomnak tűnő menekülés az erős, robosztus férfit csontig soványodott őszhajú félelmében zagyván maga elé makogó roncsá változtatta, még mielőtt az öböl és az óceán feltűnt volna reményvesztett szeme előtt. Népes falvak mellett vezetett az útja. A harcosok újra meg újra vízre szálltak Kenúigban, hogy elébe kerüljenek, de a rémséges horda minden alkalommal feltűnt a láthatáron, és ezzel arra késztette a rémülten visongó benszülötteket, hogy visszatérjenek a partra és belevesztenek a dzsungelbe. Menekülése során nyomát se látta sehol Jane Claytonnak. Egyszer sem sikerült megpillantania azóta a perc óta, amikor ott a folyó szélén ujjai ráfonódtak a kéregcsónak órához erősített kötére, és azt hitte, hogy az asszonyt újra nyugodtan a hatalmába kerítheti. Ám a következő pillanatban már is csalódnia kellett, amikor Jean egy nehéz, gyors tüzelőpuskát ragadott fel a csónak fenekéről, és egyenesen a mellének szegezte. Ő akkor gyorsan ledobta a kötelet, és látta, hogy az asszony mind jobban eltávolodik tőle de a következő pillanatban már rohant is felfelé a parton egy kis mellékfolyó felé. Ennek a torkolatában rejtették el annak idején azt a kenut, melyben ő és társai hosszú útjuk során az asszonyt és Andersen tüldözve eljutottak idáig. Mi történhetett a nővel? A gazember végül is azzal intézte el magában a kérdést, hogy jane minden bizonyjal valamelyik falu harcosai ejtették fogságba, hiszen számtalan település mellett volt kénytelen elhaladni a tenger felé vezető vízi úton. Nos, gondolta, legalább megszabadult legfőbb ember ellenségétől. Bár ami azt illeti, szívesen visszahozta volna minnyájukat az élők világába, ha így módon megszabadulhatott volna az örökös veszélyt jelentő ijesztő teremtményektől, amelyek továbbra is könyörtelenül üldözték, és ahányszor csak megpillantották, rémisztően üvöltöztek és morogtak felé. A legnagyobb rémülettel a párduc töltötte el a szívét. Lángoló szemű kegyetlen képű párduc, amely fenyegetően vigyorgó, átott pofával bámult rá napközben, és amelynek izzó szemgulyói gonoszul villogtak az északai dzsungel vaksütétjéből a folyó felé. Az ugambi torkolatát megpillantva, Rokov újult reménnyel nézett a jövő felé, mert a távolban a kinkén ringatódzott lehorgonyozva az öböl sárgás hullámain. Míg ő fent járt a folyón, Pavlovics parancsnoksága alatt elküldte a kis gőzhajót, hogy vegyen fel szenet, és most hangosan újongani tudott volna örömében, amikor látta, hogy a hajó idejében visszaérkezett, és reménye lehet arra, hogy kimentik őt. Eszeveszetten kezdett evezni a hajó felé, majd meg talpra ugrott, őrjöngve hadunászott a lapáttal, és hangosan kiáltozott, hogy felhívja magára a fedélzeten lévők figyelmét. De akármilyen hangosan rikoltozott is, a kinkét csendes fedélzetéről nem érkezett válasz kiáltásaira. Ahogy visszafordulva, gyors pillantást vetett a partra, meggyőződött arról, hogy a dühösen vicsorgó csapat még mindig ott van. Még most sem múlt el a veszély, gondolta. Ezek az emberhez hasonló szörnyek megtalálhatják a módját annak, hogy akár a gőzös fedélzetére is kövessék, ha csak nem lesznek ott az emberei, akik lőfegyverekkel visszaverik őket. Mi történhetett azokkal, akiket a kinkéden hagyott? Hol van Paulovics? Lehetséges volna, hogy a hajó teljesen néptelen, és az van megírva a számára, hogy végül mégiscsak utolérje a rettenetes végzet, amely elől teli nappalok és éjszakák során mind végig menekült. Megborzongott, mint akinek a halál már is megérintette homlokát nyírkos ujjaival. Mind a mellett pillanatnyi szünet nélkül eszevezetten evezett tovább a közös felé, és örökké valóságnak tűnő idő után, a kéregcsónak óra végre nekiütődött a kinkét deszka palánkjának. A hajó oldaláról kötélhátcsó csüngött alá, ám amikor Rokov megragadta, hogy felkapaszkodjon rajta a fedélzetre, egyszer csak figyelmeztető kiáltást hallotta magasból, és amikor felpillantott, tekintete egy rámeredő puskacsőre esett. Jane Clayton, miután annak idején a Rokov mellének szegezett puskával sikeresen sakban tartotta a gazembert, Mindaddig, míg a végső menedéket jelentő kérekcsónak ki nem sodródott az ugambi közepére, és tisztes távolságra nem került a férfitól, egy percig sem késlekedett, hanem haladéktalanul evezni kezdett a fő sodrás felé, és a rákövetkezendő hosszú nappalok és fáradtságos éjszakák alatt is mindvégig igyekezett csónakját a folyó leggyorsabban áramló részére irányítani. Kivéve a nap legmelegebb óráit, amikor egyszerűen rábízta magát a sodrásra. Ő maga pedig lehasalt a kenu aljába, és arcát egy nagy pálmalevéllel fette a napsugaraitól. Csak ennyi időt engedélyezett magának a pihenésre. Egyebekben állandóan azon parkodott, hogy a nehéz evező segítségével gyorsítsa a csónak haladását. Rokov viszont a maga részéről nem, vagy alig használta az eszét az való menekülés terén. Így aztán csónakja legtöbbször a lassú folyású, örvénylő vízre sodródott, mert hogy minél távolabb legyen az őt üldöző és fenyegető, ijesztő hordától, rendszerint a túlsó part közelében maradt. Így történhetett meg, hogy bár alig valamivel később szállt vízre, mint az asszony, az mégis két teljes órával előtte érte el az zöbröt. Amikor Jane Clayton először pillantotta meg a csendes vizen horgonyzó hajót, szívesebesen kezdett dobogni a remény és a hála érzésétől, de amikor közelebb került hozzá és látta, hogy a kinkéd várakozik ott, Örömét a legbaljósabb előérzetek váltották föl. Visszafordulni már akárhogy is késő volt, mert az ő izmai számára túlságosan sebes volt a sodrás, amely a hajó felé hajtotta a csónakját. Képtelen lett volna az árral szemben felfelé evezni a nehéz kérek csónakkal. Így aztán nem volt más hátra, mint hogy vagy megpróbál kijutni a partra anélkül, hogy a kinkét fedézeten tartózkodók észrevennék, vagy pedig az ő irgalmukra bízza magát. Máskülönben menthetetlenül kisodródik a tengerre. Tudta, hogy a parton vajmi kevés reménye van az életben maradásra, hiszen volt tudomása a barátságos Moszula falu hollétéről, ahová Andersen vitte őt a kinkédről való szökésük éjszakáján. Viszont Trokov távol létében esetleg lehetségesnek látszott, hogyha nagy jutalmat ajánl fel azoknak, akik átvették a gőzhajó parancsnokságát, akkor talán ráveheti őket arra, hogy vigyék el a legközelebbi civilizált helyen lévő kikötőbe. Érdemes megkockáztatni a dolgot, határozta el, már ha egyáltalán sikerül feljutni a hajóra. Az ár sem vitte lefelé a folyón és megállapította, hogy csak a legnagyobb erőfeszítések árán sikerülhet a lomhaladikot a kinkét közelébe irányítania. Miután eldöntötte magában, hogy felmegy a gőzösre, most már azt figyelte, hogy ki segíthetne neki. De legnagyobb meglepetésére a fedélzet teljesen üresnek látszott, és az életnek semmi nem mutatkozott a hajón. A kéregcsónak mind közelebb és közelebb került a hajó orrához, de még mindig nem hallatszott a figyelő kiáltása oda fentről a gőzös oldala felől. Még egy perc, állapította meg Jane, és kenúja túljött a gőzhajón, és akkor, ha csak Lenem ereszte neked csónakot a kimentésére, a sodrás és az apály, amely javában tartott, kiviszi messze a nyílt tengerre. Az asszony hangosan segítségért kiáltott, de válaszul csak valamilyen vad ragadozó harsány ordítása hangzott fel az őserdővel borított part felől. Jane elkeseredetten csapkodott az evezővel, hogy a csónakot a gőzös oldala mellé irányítsa. Egy másodpercig úgy látszott, hogy néhány arasznyival céltévesztett, de aztán a utolsó pillanatban a kenú mégiscsak szorosan odasiklott a hajó orra alá, és Janenek még éppen sikerült elkapnia a horgonyláncot. Hősiesen kapaszkodott bele a vasból készült nehéz láncszemekbe, miközben az áramlás ereje kis híján elsodorta alolla a Kenut. A feje fölött a hajótesten egy kötélhágcsót látott himbálódzni. Az, hogy elengedje a láncot, és amikor a kenu a létrához sodródik, megpróbáljon felmászni rajta, teljességgel kivihetetlen vállalkozásnak tetszett, de ugyanilyen hiába valónak tűnt az is, hogy továbbra is ott kapaszkodjék a horgonyláncon. Pillantása végül a kéregcsónak órában heverő kötére tévedt, és miután annak végét a lánchoz erősítette, sikerült a kenút szép lassan, mind lejjebb engednie, még egészen a létre alá nem ért. A következő pillanatban a puskával a vállán már épségben felismászott a néptelen fedélzetre. Első teendője az volt, hogy átkutassa a hajót. Ezzel hamar végzett is. A puskát mindvégig készen tartotta, tartotta, hogyha a kinkét fedélzetén veszedelmes emberi lényel találkozik, azonnal használhassa. Nem tett sok időbe, hogy meglelje a magyarázatot a hajó teljes néptelenségére. A hajó őrzésére hátrahagyott matrózok a legénységi kabinban aludtak mély, részeg álomban. Az undortól megborzongva mászott fel ismét a fedélzetre, és minden erejét összeszedve becsukta és rögzítette a csapóajtót az alvó őrség feje fölött. A következő dolga az volt, hogy élelmet keressen a konyhában, majd éjségét csillapítva a fedélzeten foglalta el figyelőposztját, eltökélve arra, hogy senkit sem enged fel a kinkédre, amíg nem hajlandó teljesíteni követeléseit. Úgy nagyjából egy óráig semmi sem látszott a folyóvizén, ami éber figyelmét felkelthette volna, de azután az Ugambi egyik feljebb lévő kanyarulatából egy kenút látott előtűnni, amelyben csupán egy valaki ült. Nem kellett sokkal közelebb jönnie a csónaknak ahhoz, hogy felismerje Rokobot, és amikor a fickó fel akart szállni a hajóra, egy puska csöve meredt az arcába. Amikor a gazember rájött, hogy ki az, aki nem engedi felszállni, égtelen haragra gerjedt. Magából teljesen kivetközve szitkozódott és fenyegetődzött. Később azonban, amikor rájött, hogy ezzel a taktikával nem tud ráijeszteni vagy hatni az asszonyra, ígérgetéssel, rábeszéléssel kezdett próbálkozni. Bármivel állt is elő azonban, Jane válasza mindig ugyanaz volt. Semmi sem bírhatja rá arra, hogy felengedje Rokovot ugyanarra a hajóra, amelyen ő maga tartózkodik és a férfi bizonyos volt abban, hogy Jane valóra vártja fenyegetését, és lelövi ha továbbra is kitarta mellett, hogy felszálljon a hajó fedélzetére. Így ezután más megoldás híján a gyáva féreg visszaereszkedett csónakjába, és mindvégig kitéve magát annak a veszélynek, hogy az ár kisodorja a tengerre, végül jóval lejjebb, nagy nehezen kikötött az öböl túlsó partján át ellenben a vicsorgó és üvöltöző fenevadakkal. Jane Clayton tudta, hogy a fickó egyedül segítség nélkül nem képes felevezni nehéz csónakjával árral szemben a kinkéthez, és hogy ezért a továbbiakban nem kell támadástól tartania. Úgy látta, mintha az ijesztő csapat ott a parton azonos lett volna azzal, amelyel az Ukambi felső folyásánál a dzsungelben találkozott jó pár nappal korábban, hiszen teljességgel elképzelhetetlennek tűnt, hogy még egy ilyen furcsa összetételő társaság létezhet a világon ám azt el nem tudta képzelni, hogy mi célból jöttek végig a folyó mentén, egészen annak torkolatáig. A nap vége felé az asszony egyszer csak Rokov kiabálására lett figyelmes, amely a folyó túlsó partja felől hallatszott, majd abba az irányba pillantva, amelyre a férfi bámult, rémülten azt látta, hogy a hajó egyik mentőcsónakja közeledik a folyón lefelé, amelyben biztosan érezte, csakis a legénységének távol lévő tagjai ülhetnek. A lelki ismeretlen haramiák az ellenségei.